Можливо, Фрекен возила його туди. «Я би сама з радістю туди поїхала», – казала Наталка матері. «А ви, мамо, там було так чудово!» Ярослава підходила до вікна, задумливо дивилася на хмарочоси, які тепер ввечері підсвічували кольоровими прожекторами, і тихо казала, «Так, доню, у тому лісі... Було чудово. А Наталка фантазувала далі. «Якщо Фрекін справді туди його возила, і він там тепер живе, то, напевно, і поховати її збирався там. Чи не так, мамо?» «Дурниці все це!» – втручався зовсім вже дорослий Андрійко. «Хіба ви не знаєте, як розбудовується Західна Німеччина? Та того лісу давно немає!» «Там тепер який-небудь величезний заводи і місто робітників!» «Невже?» – недовірливо перепитувала Наталка і засмучена йшла в свою кімнату. Там виймала з-під канапи черепаху, ніжно проводила долоною по відполірованому панциру і питала, «А ти пам'ятаєш ту хатку, Розаліндо?» Черепаха невдоволено борсилася, намагаючись вирватися з рук. Вона не терпіла ніжностей. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Оксана Рубанова. «Київ, 2006 рік».